فَإِذَا خَذْنَا مِيسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلًا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِلْ قُرْبَعَ وَالْيَتَعْمَ وَالْمُسَاكِينِ فَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَعَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَتُوا الزَّكَاءَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَعَنْ تلورو باندې دې نه شروع کید باندې اسرائیل چې باندې کې انکار د دې د اوامرو نه اوتیاں پنواهیوباندي چې الله وتکم حکم نکړیون دا نه انکار کو او چې الله سونه نکړیون پاره یې به راتل کول پیدا حضرت عیسی ق اسرائیل یاد کړئ چې واوست وعدا واقرار ذب ان اسرائيل لا تعبدون الا الله چې تاسو عبادت مګوي مګر خاص د الله او احسانا او احسان کوی د مور او پلار سره احسان او ذل قربا او د خپلوانو سره وليته ما او د یتیمانو سره او الماساکینه او د محتاجو خلق سره اقول للناس حسنا او خبري کوي خلق سره اوږي خبري د دین او د توحید خبري اقیم والصلاه او پابندی کوي د مانځو او اتو زکات او ور کوي زکات او خپل لاس باندې ثم تولیتم یا تاسو انکار وکړه د دې اوامرو دلانه لا قليلًا منكم مگر لغو کسانو انکار نو کړې وانتم مرزون او ایتاسو اولیدن کی پیداوار د زولونو سره پیدا حدناوی ساقکم او امر ذکر شو او ذکر کوي أَيَادِ كَجَغَسْتُ وَمُنْغَاوَغَ دَسْتَا سُنَالَا تَسْبِقُونَ دِمَاكُمْ چَمَتُو يَوِ وَيْنِ ذَيَوْ بَل يَهُودُ وَلَا تُخْرِجُوا نَنْحُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ انَبَوَا بَسَ يَوْنُبَشَلَ خُل رُونَ دَاوِيدُ دا كُرُونَ نَا وَذَيْنُ نَا ثُمَّ دا با تم تشهدون او یتا زو په خپل ځان باندې گواهان ثم بیا تاسو همدغه خلقی یا تقتلون انفسکم چی قتل وی خپل رونه وتخرجون فریقا منکم من زیارهم من او باسه شړ تاسو وړل د خپل يهودو نه امن زیاریم دا غید کورونو نه تزوا هارون علیهم زبردستی کوي په دی باندې والعدوان او ظلم سره چې قتل دی او په زیاد سره چې شړل دی ویاتو کوم اسارا او ګجراشی تاسو ته د خپل يهودیان قیدیان تفادوهم اخلاص اوه په مال سره تقید نا او هو محرم علیکم اخراجهم او حال دا دې چې حرام شېوی دي په تاسو باندې شړل د دی اڤا تو منو نا به بعضه تاسو ایمان راولې په بعضو خبرو د تورات باندې چې بیا ور کول دي قیديان خلاصول دي وتکفرون به بعضو او انکار کوي د بازونا سماجزا ومن يفعل ذلك منکم پس نه ززدا چې دا کارو نکي په تاسو کې الا خزين په حیات الدنیا مگر رسوایدہ په دې ژوند دنیا کې یومل قیامت او پرز د قیامت او یورتونا او رسول شی شد العذاب اَسَاحَازَارُ دَجَهَنَّمَ تَ وَمَلَّاو بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ مَدَيَ اللّٰنا خبره غافلا دا وکارون نا چتا سوی کوي الله تعالی ته تیم ذکر کوي پزجر او توبیخ سرا اولای کذین اشترو الحیات الدنیا بالاخره لا كَسَانَ دِی چې وای واست غوړې کو د دنیا په بدل د آخرت کې کلا یخفق وانهم له عذابو سپک بنکړې شي د زیاده عذاب ته جهنم ولا هم یونسرون انا بد دیم تا د وکړې شي بین زنباب ذکر کوي ورگی کې انکار د بخوانو انبیا دې وخت په پیغمبرانو په خپل وخت کې نه دی مانلې ولقد ذاتنا موسل کتابا یقینا ورکلونغاموس عليه السلام له کتاب تورات وقف بين من بعدي بالرسل اولغا طار اولي ګلمونغا فستد نا دیر پیغمبران وااتنا عيسى ابن مريم البينات برکره ایمون غائشه علیہ السلام زید مریم تا احکار معجزي و ايدنا او بروح القدس همون دوی دا امداد کړیو په جبريل عليه السلام سره اڤا کلما جاکم رسولم بما لا تاوا انفسكم اي هر وه کي چراغلي تاسو ته يهودو يوازيم شان پیغمبر پاگر مسلہ توحید باندی چې نه وخته زلون اوستا سو و تاسو لوی کړی ده په فريقن کذبتم اغلوی و او تکور داده چې او, او دلاده پیغمبرانو تاسو دروغ جن کړی ده په فريقن تقتلونه او یو دلاده پیغمبرانو تاسو قتلو وېهم فقالو قلوبنا غفه پا او دا یودیان چې زړونه زمونګ په پردو ک دي ستا د بلهانه اوملله کوفرم نه بلکې الله لات کړړ د پهدي باندې دوجي د قفر د دی نه و باندې مهورله ګولړ د پهقللي لما ؤمنون خاچی دی چې ایمان راوړي یا لک دې ایمان چې دی راوړي چې هغه په جبه باندې دې په زړه کې نشته شپږم خطاب باندې کې خلاصه ذکر کوي هغه کې انکار د دې پیغمبرنا مخکې انکار او د انبیاء او سابقین او دیش بغم باب کې انکار ز دې پیغمبرنا ولما آجوم کتابا من عند الله اي هر کلا چې راغ دي تا د کتاب د الله طرفنا مصدق كل ما ماهم چې دا قران تصدیق کوي داغي کتابونو چې سره دي وکانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا او دی مخ که مخ که دراتلو دا دی پیغمبر نا. او دنازلی دو دا دی قرآن نا چزان لبه فتح غختا پا کافرانو بانده پا راتلو دا دی پیغمبر سرا ملم ما جا او ما عربو کپرو بیهی پسر کلا جراغ دیتا چې پیغمبر جی او په خپلو پخپلو کتابو نو که کپر او کپا غبانده فلانۃ اللہ علی الکافرین پس لعنت اللہ دی په د سکافرانو به ازمش تروبین بوسم او انکار دی هغه شی چې خرسیه کوه په اسراف پل زانو نا اي کفرو بمان ذل اللہ هغه د دې چې کفر او انکار او د هغه کتاب نا چل نازل کړي با وین دواګيده زدن اي ينزل الله من فضلي زړه دې خبري سره چنازلي الله فالقران او وحي على من يشاء من عباده باقي پیغمبر باندې چې دللا خو خوا په ټولو بندیانو کې اباو بغضب على غضب تپاس اخته شو دا يهودو یو غضب کې د پاسو د بل غضب نه بلل کاافري نهاعذااب مهمین او د داسې کاپران دپاره عذااب دی رسوا کوون کېذاافلهله آمنو بمان ځل الله او کله چې ویللی چېدي ط ایمان راړی پاغې کتاباندي چلله ناازل کړی دی قالدي په جواب کې نمنو بمان ځلعللی نه منګ ایمان راوړو په هغه تورات او جنازل شوی ده په مونږ باندې و یک فرونا بې ما ورا اللهوی ایمان نروڑی خو مطلب یې دا دی چې دی کوفر کوي په کتاب چې رستو تورات نه دی چې قرآن دی او هو الحق او حذر یې چې دا قرآن یو حق کتاب دی مصدق لما معهم او تصدیق كي داغي كتابونو جدي سردي قل فلما تقتلونا انبیاء الله من قبلو واي وطام چهولي تاسو قد لوه نبیان دال لا دير دا ان کنتم مؤمنین کچرية تاسو ایمان رولون کی بخبل كتاب بانده ولقد جاكم موسى بالبیناتی تاو باب او خلاصه د ټولو بابونو او یتیننن راغله او تاسو ته موسی السلام پډیرو معجزو سره ثم تتحزم العلم من بعده بیا هم تاسو نیولې او را په عبادت او پولوریت سره پست د موسی علی السلام نه کوم تور تا وانتم ظالمون اوه تاسو ظالمان ویزا خزنامی ساقا کم او یاد که چه اغسته امونگا اقرار ستا سنا و رفعنا پوقکم اتور او جد کلیم پتاس باندی کوی تور خزو ما آتینا کم بی قوتیم و اسمعو او اموی تاستا چه واخلی اغتا وراتو چه در کلیمی تاستا و پا عمل سرا و او آور اللہ حکم اوی دی منگا و اور اذا الله حكم قالو نو ایدی سمعنا من غاورید و واسنا منگه نمونو بہو شری بو فی قلوبہم لا علم اس کول دی پزړونو کی محبت تسخی به کفرم سبب د کفر د دی الله باندې قل وای و تاب اسما ای امرکم بی, بی ایمانکم بیر بد او ناکار دی هاگا کارونا چه امر کی تاست پاغی باندی ایمان استاسو ان کنتم مؤمنین کچریتا سمومنان قل انکانت لکم الدار الاخرتو عند اللہ خالصتم من دون الناسی ویو تاچئے یهودو کو چریوی خاص تاسو د پاره کور د اخرته چې جنت ته دلته په نسبان دي خالص بغیر د نورو خلقو نا چې څنګه تاسو دا و کاوه وتمنو الموتام اسوالک یو غوارې زنده پاره مرګ چې جنت تلار شي ان کنتم صادقین کته سرشتنیه په خپل خبره کې ولن يتمنوا الله يحرقي ذی مرگ نغواړي ابداً همेशा بما قدت ایدیهم وصباب دا غی گناہوں چې لېګل دي لاسونو زده دي مخکه مخکه ولا علیمم بالظالمین الله لري خپویږي پحال د زالمان خلق ولتیدنهم احرس الناس او خامخ خا او بمومتو د یهودو لاره ډیر هرسناک د حلقونه په ژوند د دنیا باندې و من اشراکو او ډیر هرسناک داوی کسان نا چری مشرکان دی یوت احدهم ارمان کی هر یهود دی یهودنا لو یعمروا الف سنه چې د عمر ور کرې شویزر کالا وما مزح حي من العذااب او نه د دا خلون کې د ل داعذااب عمر کووري چې د عمر زر کاله والله صير ب مع عملون الله لدون کې د پاغ عملو باندې چېدي کوي د پورې مسله ته وا <تصفح> او دینه پس مساله رسالت شروع کړي په هغه کې بنا شوې شبهات یې هم بر باندې اوله شبهات دا و چې تاسو را جبريل عليه السلام راضي او غزونګا دښمن دي موږ کته باندې ایمان نه روو متا دې جواب ته او د ملائکه عصمت بیان په قران اول من کان اعوذ بالجبريل و این و تاسوک چوی دشمن دی جبریل اللہ السلام و <تصحيح> کافر دی جواب سلکی داو او دی علتو نبیانی چی دشمنی دی جبریل اللہ علیہ السلام سرولی کفر دی زکا فا انہو نزلہو علی قلبکا دا جبریل نازلی دی قرآن لراستا پزلبان دی بِحِذْنِ اللَّهِ دَ اللَّهُ پِ حُکَمْ سَرَا وَخْفَلَ وَخَخَنَ رَازِی اللَّهُ وَتَوِی مُسْوَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَهِ او داسِ کتاب ده چه تصدیب کی داوی کتاب نوچه مخکد دن نازل شویدی وَهُو دن او داسِ قرآن ده چه رانا در تطول دنیا ده بارا و بشران او دا قرآن دی چې د مؤمنانو لوی خوشحالي ده چې موږ را خوشحالي ده غی په بل سباندې نه یی دا تحقیق جواب او جواب دی الله من کانعذو وللله او ملائکته او رسوله هغه څوک چې وی دشمن د الله تعالی او د دا ملائکه او د تعالی ورسولی ہی او ده پیغمبران دا اللہ تعالی و جبریل و میکالا او خاص کر ده جبریل اللہ السلام او ده مکایل اللہ السلام چدا او پاگی کی پیغمبران دی فَإِنَّ اللَّهَ عَدُولِ لِلْكَابِرِينَ نبیشک اللہ دشمن دی دا سِ کابرانو تسلی زکر کئی وَلَقَدَا نَزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتِ مْبَيِّنَا اے پیغمبر آئیقننون نازل کری تا, تا آیاتو نادیر واضحا وما یکفرو بیها اللہ الفاسقون او کفر و انکار نکی پدی آیاتو نو مگر فاسقان و کافران دفاسقین بیا تعریف کیا غچ سنگ مخی او کل ما آہدو ایا هر وخت کې ژمنه کړې د يهودو یو وعده نباذو فريق منو ما تکړې دا غي لړایو د دینه بل <سؤال> اکثرهم لا يؤمنون من اکثر په دې کې ایمان نرهولې ولما جاء رسول <سؤال> من عند الله <سؤال> هر کله چې راغې دې ته د عظیم شان پیغمبر د الله طرفنا صدقو لما معاهم تصدیق که انکه ده داغی کتابنو چی دیس ردی نبزا فریق من اللذی نووتو الكتاب نو اغرزو یو ڈلی داغی کساننا چوارکلشوی دیغیت کتاب کتاب اللہ الله اللہ کتابی اغرزو ورا اظہورهم بروستو دشاگانونا انعام علی پیونک کن نم لا علمون تاسش اکتبو یی چې دی نه پوئیږي جاهلان دی وتبروا ماتتلو الشیاطین علی ملک سلیمان ولقیدو با علم پسې چې لوستل کول شیطانانو په بادشاہی سلیمان علیہ السلام کې اما كفر سليمانو تدويما شبها وا چې دی وی سليمان عليه السلام ته پیغمبر وي او هغه جادوګرو ولذيكي جواب وکاو او د انبيیاء او برائت یې ذکر وکاو چې څنګه ملائکه معصوم زنده س پیغمبرانو معصوم دي کفر نه کړې سليمان عليه السلام ولیکن نشياتین اِکِن د او شیطانا نو چې کوفریکاو سحر یی خلق تخو یعلمون الناس سحر تعلم به ورکو خلق تاد جادو و ما انزل علی الملائکه نی او اولجیدو پاری سحر پسې جنازل شی او فتوا ملائکه باندې به بابل هاروت او ماروت او بابل خارکی چې یونو هاروت او ذبل نو ماروتو وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ تَدْرِيمَ شُبْحَوَا چو توئے سحر کفر او حال داری چو اللہ ملحک را لی گلیو مداغی جوابیوں کو چو ملحک تدید پار را گلیو خلق د نا نه کی وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ او تعلیم بناور کو دے دوالو حچاتا حتى یقولا تردی پوری چې خبه پوکو او به وی وتاین ما نه نحن فتنتن چې موږ غل له امتحان یو په تاسو باندې هر یو ته وی فلا تکفر یا بندہ په ځان مکافر کاوا یا تعلمو نما من او ما ما یفرقونا بین المرئ وزوجیه اغا سحر جی جدائی بیرا وستا په سبب داغی و میند خضی او د خاون کې ما هم بیدواری نبی من احد او نو نقصان ورکو ان کی پدی سحر سرا ہج جاتا الا بی ازن اللہ مگر الله پا حکم سرا چی دالا حکم بوشو و اتعلمونا ما اے او زدا کو بدی اغا سحر چې ضرر یې ورکو دی تاولایم باهم او فائدې نور کول دي تا ولقد علمو او یقینا دي خپ و شی په دې خبره لکه نش او چا چې دا سحر واغستو عملی په حکم الهو په الاخرته من خلاق اوس دې ایمان نپاکش نشته د پارا پا اخرت کې اس پرخه و لبئس ما شرابی انفسم او دیر ناکار او بد دیغشی چه خرسی اکلو پاگی سراخ پل زانو لو قانو یالمون کاش کدی پویده ترغیب ذکر که الله و لو انم آمنو او بلپرز کدی یهودیان ایمان راولو پا قرآن بانده و تقا زانی بچ کروی دا سحر نام لَمَسُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ عَادَ اجر او ثواب چې د الله طرف نه د دې خیر هغه ډیر پیدا مند لوکانو یالمون کاشک دي پوی دې صلی الله علیه وبیا وب مومنان کیدا څه خبرې خرولی چې هغه د کوفر وی هغه پیغمبر بيدبی وې دا سلورم شبه و پرسالت کی یا ایوها الذین آمنوا ایمان والاو لا تقولوا رائنا تا سموع پیغمبر تا رائنا لفظ تا بید بید وقول انظرنا اوائی دا دی پزے باندی چه اگورمون تا وسمعو دا حکم دا اللہ قبول که وللکافرین عذاب الیم اولس دا سې کافرانو لپاره عذاب دردناک مَا الَّذِينَ كَفَرُوا دی ما یذ الذین کفروا من اهل الكتاب وللمشرکین ندی خوشاله هغه کسان چې کافراندي چې هغه توقېسم دي یو اهل کتاب دي یغې ندی خوشاله او مشرکان هم ندی خوشاله پسو ايو نزل عليكم من خير من ربكم ودي خبر چنا زلولشي پتاسو باندي اغدير لوي خير او بركةو چه قران ده در افستاسونا والله ويختص برحمتي من يشاو دا الله وخذا چه خاصكي دا خبل رحمتو پا غشا باندي چه خوخيشي والله وزلفضل العزويم واللہ مالک دې دې روي فضل 빈زم شوبه چې کله با قرآن کې آیت منسوخ شو دی وې دا د الله کتاب نه دي الله کتاب کې نسخ را دی. دا وی جواب کوي ما ننصح من آیتن او ننسها هغه چې منسوخ کوم یو آیات لري کو او یعستان ایر کو پیغمبران نعتی به خیر منهام نو مونږه راولو به تر دا وینا پامل کی او مثلیه او خوشانداوی په ثواب کی علم تعلم تنپویږي انسان ان الله علی کل شاین قذیر چلاه پار سبان دی قدرت والے دی نو تیراز مکواد الله پکار باندې علم تعلم تنپویږي انسان ان الله له ملک السماوات والارض چبې شګه خاص لاله را باد شهید است من ودزم کده او معلکم من دون الله من ولي و لا نصير او نشته استه ز لپاره بغیر د الله نه نسوک دوستو چې ستاسو حفاظت وکي او نسوک مددګار مسلمانان او تد تعلیم ام تريدون ان تسالوا رسولكم ای مسلمانان او تاسو مدا غواړی چې سوالونه کوي د خپل پیغمبرنا کما سو اله موسی تاسې به فيدي چې څنګه سوالونه شېره موسی عليه السلام نامن قبل او خو جون تعالی او اَمَن یَتَبَدَّلُ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ أَلَمْ تَرَ چاچ واغست کفر او بدل دې ایمان کی په قص وللا سوا سبیل نو بدلې ګمراه شو تنه غلارنه وځا کثیر من اهل الكتاب مخکې وی چې دین دي نو سوجې دې په سو خوشاله کې ډېر د اهل کتابونو لو يردونكم جوالي تاسل را واپس كي تاسل را من بعد ايمانكم كبارا پس ديمان دي ستاسل را چه كافران شه حسد من عند انفسهم تا دوجه داو حسدنا چه ده ده پزرونو كده اخليبان ده فاقضی وحسد ده پزرونو او دا پښتاری نه چې هڅ کار شوې دي ته حق چې اسلام دی فاعفو بس وسوته معفي وکي څو ته وایم بس او مخت نوالویم خدا بامهشد پارن یحت آیات الله به امره درغه وخت پوری چله نازل کی سفله فیصله کدي سره د جهادي کار ان الله على كل شيء قدير بشکل پارس باندې قدرت والي واقع الصلات و اعطو الزكاهه فلحال تا صلا تا پابنده پکار دي پابندي کوي دمانزو او پابندي کوي دزکاتو او معطقمو لئن فزیکم من خيرن او چې تاسو مخک مخ کیو د خپل <سؤال> زانونو د پارا سه عمل تجدوه عند اللہ او بممید آغی بدلی او عوزنا دا اللہ سراب ان اللہ بما تعملون بسویر بیشک اللہ استاہ سبحانه لونو باندھے خلیدن کے دے وقالو لن یدخل الجنة اوائی دا یهودیان چهرگز با داخل نشی جنة تبلسوکو ال اللہ من کانا هودن او نسوارا مګر صرف هغه کیا چې يهودي وي او يا نصرااني وي ويصائي الله رد کوي د دې په خبره تلک امانیهم دا د دې غترو ارزوګان له خلک یاله کل هاتو قرانکم وتوایا چې خبره د دلیل ده راولې دلیل ستاسو ان كنتم صادقین که تاسو رښتینی په خپل خبره کې بلا نا ترو جن نه داس نو د لک تاسو چې وای من اسلم وجهو لله اغه چې تابیدار کو خپل ځان خاص الله وهو محسنن اوید موحد یای د تابیدار د سنت فلهو اجرو عند ربي نتد د پار خاص کر اجر د د د خپل رب سره ولا خوف علم نبوی يرپدی باندې پراستن کې واقعي ولا هم يحزنون انا ودی د غمجن شي پتیریشي ویما مار پسی